Gurekin Katxin, zuzira Lorentxaren lagun mina, aurtsa dutik egiten aldugu? Kolegiotik, kolegioan ez autoinu nalkar. Eta uidurua tuazira, zori txarrez, eme urtez, bisitak ikiten dizki eta egin beharko horreindik zuk nola hartzen duzu Atsaldeuntako erabakia. Atsaldeuntako, emozioa bat dute, beraz markatuko nahezu hemen. Atserre, atserre, atserre, lotxaga gabekeria... Ba, ezakit, na... esperantza, ez, beti hala ere, badugu beti... gurua joa iten da batzutan, ba, zergaitik ez. Zergaitik ez, hare, bi urte gelditzen dira, emez urtsi egin ditu... bake prozesu bide batean gira omen, eta olako berriek, uh, ba, xines gaitza egiten dute. Xines, xin nahi dugu egun batez... Uh, Egiazko bake bidean izanen gara bat, baina ahonek ez du hori erakusten eta aserrea, aserrea. Benetako aserrea eta frantxez, demokrazi, txurazko, unein ezkena, nazka, nazka, nazka bat pisteen digute bai. Mm -hmm. Zenbatetarik joiten zira uktean Lorentxaren ikustera? Bedependitzen du ze kartzeletan, egia da badira kartzela batzu erresago joaiteko, hor joanen da. Goan ez da ez, tren, ez egazkin, ez e modurik, e Parixera joaitean ginen arrezago Hor behatzi horren auto dira, ezin da bakarrik hartu autoa eta joan Nik maite nuen bakarrik joaitea bisitetarat Horrezta posible, beraz behar da beti atxeman taldea Eta joaitean dira e e aldo gularik, ikusten ikustuen dugu da nola den, mainan aldo ungeienetan Eta zenbat demorarenako huru remuru? Joaten orain adidez joanen, joa iten gira aste buru sorako abiatzen gira hostiral goizean e, larun batean ditugu bi bisita bi oren neko eta igandean, goiz, igandean goizean beste bat eta gero itzuli. Nola kausitzen duzu zure laguna? Hala ere emezortzi urte preso dela? Gaur zuzen ez dakit nola izanen den, pentsatzen dut, bera ere gu bezala unkia eta joa benan, Gaur arte biziki azkar. biziki azkar eta mais berak guri eskaiak emaiten eta eta askar eta molaran pertsona ider bat laupareten artean hala ere loratu dena eta gaur ez dakit gaur kezkat kezkatua gira beretzaterea agian askar seituko den bururatu da guretzat ilusioen denbora Parixetik behionik, etzaigu ginen gerora. Altxaditzago buruak, taukabilak gora, presoen alde borokan segibeako da.